Arlazne izulain, artiako lagunak plataformako kidea Kaixo, zer moduz? Kaixo, zondo. Bueno, ba, kasik lau mila pertsonek, pertsonez inadura bildu eh, ondoren, eta baitare eh, irungo errikotxetik, bueno, ba, adirazpen batzuk, eh, eta batzuk jaso ondoren, eh, gutxienez informazio bat jaso ondoren, eh, bueno, ba, hostilano ontan, eh, irungo udal batzan, mozio bat aurkeztu zenuten, aldi guzu pixka bat azaldu? serren inguruan. Bai, arteako lagunak talde moduan, ba, mozio bat aurkeztu genuen. Talde politikoek gero, hori ba, biteratu zezaten, e, eta bueno, gure betiko hiru eskaerak e, proposagatzen genituen. Eh, zehar, eh talde politikoekin e, itxegien genuen eta ba hitz batzu gadoztu ondoren denek sinatu zuten. Eta, ba, ostiralean bertan, e, udaletzean, e, osoko bilkuran, botazioagintzan, eta, beno, ba, hau batez, onartu egin dute gure mozioa. Goberatu ezagun, zeintzuk izan diren eskera hoiek, laur bilduz? Bai, Irungo udalbatzak, batzak ba, erabakitzen du, Artiahausoko joanlamamaz la handihar kalean. eszkien lerokadura osoa mantentzeko konpromesua, Artia auko ondare berdea eta natura la, elementu identifiatzaile eta egtu atzaile gisa. Peti ere egurtasunaen egzpia kontuen atuz. Bigararan puntua izango litzzake Irungo udalak doktor Ar azkeneko txosten egindako enpresari eskatutako proposamena gauzatzea mantentzea, epelaburrara eta luzera, eta horien jarrepena egitea. Horiek proposatzen dituzten, teknikari espezialista independente bat, udaletxeko teknikariak, eta irungo udalerriko zuhaitzak mantentzea zaruratzen den enpresak gain behiratuta. Eta azkenekoa, espondan galdutako zuaitzen kokurua ordezkatzea. Eta noski ba antzeko ezaugarri antzekoak dituzten, eta tamaña antzekoa dituzten espeziekin zuaitz mazarin galera konpentsatzeko. Oiek dira gure hiru eskaerak eta bueno, talde guztiek sinatu eta ahobate eh, onartu dituzte. Uh -huh. Puntu guztiak onartutak, eh, pentsatzen dut, balorazio bueno, ba, positibo egiten duzuela, ez da? Bai, balorazio positiboak egiten dugu, gainera, beno, osoko bilkura horretan eh, bostu dal talde politikoetatik lauk eh, bosketan hitz ba, egin zuten, parte hartu zuten, esan ez, sorion ba, duz, artiako lagunak taldea, kolektibo bezala, gure kintzekera eragina e, eduki dutela, eta eskertu egin digute e, egindako lana. Beraz, bueno, ba, posi gaude, bai, errekonozimenduaz, e, gure eskaerako nartu dituztelako eta, bueno, azkenik e, udalet Zerekin ere, ba, adostu al izan ditugula puntu asko. Mm -hmm. Beraz hemendiko aurrera pentsatzen ditut, bueno, ba, e, adostu eta onarttako eh bueno, eskeraguztio hauen jarraipena egingo duzuela, ezta? Bai, bai, noski eh dagoeneko egin dira ekintza batzuk, e, soaitza hongannean, urgentziazkoak zirenak eh ta oraindik ere badira has mendizilla betetara landaketa eta egin beharko dira noski, orain de sinñela egin, eh gero antiko urte betera, bi urtera badire mantentimendu lanak. Eta noski ekaitza hortitzak daudenaan eta itsegola e landia daudenaan ba beti gainbere gainbegiratue egin beharko dira hor eh jarritako e, lanak, suoet gainean egindako lanak. Orduan, bai, bai, noski, emendik aurrera, e, tu udaletxan eskuak garrikutzeko, guere pendiente gongo gara, hori bete dela? noski, bai. Uh -huh. Ba, osongi, e, ez dakit zerbait gehiago, geitu nahi duzun? Bueno, ba, posik gaudela e, amaierarekin, <laughs> eta pendiente gongo garela, guzti hau bete zundala, eta bueno, ba, talde bezala, Badiludi, ondo funtzionatu dugunez, hau ba, zuaren berdegunea eta bizitza kalitatea bermatzeko ekiminekin jarraitzeko asmoa daukagula. Ba, osongi. E, guzti horrekin, gelditzen gara erlasne, esker mila, e, ba, gurean izatagatik, mila esker. Mila esker zuei.